ens queden res, només eh, tres programes per acabar la temporada aquest i el que ve que encara seran programes normals i llavors eh, d'aquí 3 setmanes que farem un darrer programa un darrer programa que serà mm, especial perquè parlarem una mica de totes les pel·lícules o les millors pel·lícules, una selecció de les millors pel·lícules que farà l'equip d'aquest programa que s'estrena en aquest estiu i que ens assemblen doncs, les, les millors eh? ho farem per ordre, farem allò una selecció una cosa d'aquelles que tant ens agrada fer a tots nosaltres. Anem a presentar ràpidament eh, l'equip del programa començarem doncs per al nostre home de còmic, que avui el tenim aquí l'Aram, bon matí, què tal Aram, com estem? Hola, molt bé, bona nit estem molt bé a punt per començar. Tindrem notícies de còmic avui? Tenim notícies de còmic, un piló en tenim de notícies de còmic. Com no? per exemple què? Va, comencem avançant alguna cosa. Com per exemple una bona notícia que m'ha agradat molt, que és que Miguel Gallardo i la seva filla Maria Gallardo han guanyat el primer Premi Nacional del Còmic de Catalunya. Ja vam comentar fa un mes, un mes i mig, que uh -huh. s'havia creat aquest premi en la seva primera edició, doncs ja l'han otorgat. Després explicarem més coses. Molt bé, i també tenim aquesta nit entre nosaltres, com sempre, en jacin Jacint Casadamont, l'home de les notícies calentes, i l'home doncs, que ha trucat a la peixera uh, aquests dies. Ma uh, Jacint, què tal? Uh, T'he de dir Marta. Marta, no, Cinto. No? Cinto, Cinto, què tal? Uh, molt bé, molt bé. Uh, notícies, notícies calentes, Retxonja, Red que torna al cine. Després... Qui, qui, qui? Retxonja. I aquest qui és? Home, a veure, Retxonja és la versió femenina de Conan. La diarlesa ah, de Jircània. Perdona, perdona, és que esclar... Que... Red Sonja, no? Bueno, també. Clar. Sonja, Red Sonja, com Clar, Red que... Monja, Red Sonja. És que de debò, eh? Quan parles anglès, no, no domino, no, ja ho sé. No t'entenc. No ho entenc. directament. Sonia Roja, i Sonia Roja, Sonia Roja, Sonia Rojo, o alguna cosa així, i ja està. Ai, però sembla de compresa, Sonia Roja. Però, no sé. tio... Prou, prou, prou, prou. Ja us, us, esteu, us esteu desmadrant. Uh, red Sonja, uh, adaptació... Un remake, sí. Molt bé, molt bé. Uh, ens sembla perfecte. Almenys tindríem noies voluptuoses... En i... Rosma ah. Gowen. En biquini. Ros McGowan. No hi ha més. Dirigeix Robert Rodríguez. No. No. No. Produeix. Ah. Ah. Ojo. Alerta. Escolta. Això ho dic que serà un pet com una casa de pel·lícula. <ríe> Molt bé, molt bé. Aquesta noia no treballa amb ningú més que no sigui el seu, el seu xicot. Està bé, està bé. Uh, recordem que tenim un concurs, el concurs de Panini, que mensualment regalem un lot de còmics gentilesa de Panini, còmics de la Marvel, i preguntem com es diu el director de Punisher Warzone, com es diu el director de Punisher Warzone, tots aquells que ens envia un correu electrònic, i que respongueu correctament a aquesta pregunta pel·lícula que s'estrena al desembre, ho hem de dir us reglarem un lot de còmics gentilesa de Panini, l'últim lot de còmics de la temporada perquè teniu fins el 16 de juliol per enviar aquests correus electrònics cada cop ho fem més complicat això, no? escolta, jo, és, consultes un moment i no ens no estem de passant o... una mica? No, no, no. amb el nivellasso de les preguntes? nivellasso que no vegis me la trobo que déu molt bé, i també tenim una pàgina web, que és el www.grn.es barra ningunoes, o molt més fàcil, si aneu a Google i cliqueu ningunoes perfecte, som els primers de la llista, i un correu electrònic electrònic, al el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com on us podeu enviar la resposta al concurs d'aquest mes que eh, és com es diu el director de The Punisher Warzone presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix, l'Ignasi Herbat que parlarem de moltes coses, les estrenes d'aquesta setmana Nàrnia, de Fringe, de JJ Abrams i de moltes altres sorpreses que jo no em perdria per res eh, per tant, que res millor que començar directament amb el cinema Estrenes, tertúlia Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla Comencem amb Fanny Games, pel·lícula de Michael Haneke amb Naomi Watts, Tim Roth i Michael Pitt. És el remake de la pel·lícula que el mateix Haneke va rodar l'any 1997, una de les pel·lícules més violentes i dures que he vist mai i que no he tornat a veure mai més malgrat que no he pogut oblidar el seu record. Haneke volia que la veiés al públic americà. Segons el mateix Haneke, la violència en el cinema americà està feta per ser consumida i ell el que volia era mostrar la realitat de la violència, el dolor i les ferides d'un altre ésser humà. El fet d'estar rodada amb actors desconeguts i amb una llengua que no era l'anglesa ha estat l'única solució per fer realitat el desig de Haneke que la pel·lícula arribés al mercat americà. Haneke no s'ha esforçat gaire, l'ha rodat amb el mateix guió i tot igual, pla per pla. Exemples semblants els trobem al de les dues parts de La Maldició, que el mateix Takashi Shemitsu en va rodar la versió americana amb el Grito. La història de Funny Games és la següent nant, George i el seu fill George ja es troben a la casa d'estiu. Mentre ella prepara el sopar, apareix Peter, un jove educat, que està a la casa dels veïns i li demana si li pot deixar uns ous. Aquest és l'inici del malson i la tortura que patirà aquesta família que serà sotmesa a un horror inimaginable i viurà una autèntica lluita per la supervivència. Toram, no sé, que t'agrada aquest cinema més independent, no sé si vas veure l'original de Funny Games... Home, tant. Molt dura, eh? Soc molt fan de Haneke i les seves animalades, com la pianista o o l'última caché, o coses uh -huh. d'aquestes, a mi m'agrada molt, però uh, aquesta no sé si l'aniré a veure. Precisament una de les gràcies que té Haneke és aquesta mica d'anonimat de, dels seus protagonistes ja. i de, de uh -huh. poc pretensiós i de poc hollywoodians, i de veritat no estic convençut... Bé, bueno, menteixo, no l'aniré a veure. <laughs> pla per pla, eh? És que, a més a pla més, o sigui, si en Vengús Vansant ja no ho vam tolerar, fent un remake de psicosis pla per plat, no tolerarem un autor que es plagia ell mateix. Molt bé, i ara el que farem serà passar el tràiler i després explicarem el que acaba de fer en Jacint des de control que acaba de complir una petita promesa que va fer un dia. <laughs> Endavant. Què passa, Cilo? Hi ha algú a la porta. Hola. Siento molestarles. Estoy en la casa de al lado. Por favor, pasa. Wow! Menudo juego de palos. Señor Farber, què? Ah! llamar a alguien? ¿Una ambulancia? ¿O a la policía? ¿De qué va todo esto? Ah, siéntese, eh, por favor. Soy Paul. Ahora vamos a hacer una apuesta. Vosotros apostaréis que estaréis vivos mañana a las 9 de la mañana y nosotros que estaréis muertos. Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pom, fuera. ¡Aaah! y no nos matáis y ya está. No hay que olvidar la importancia del espectáculo. No deberías haber hecho eso, Anne. Que no me pase nada esta noche, por favor. És increïble, en serio, en serio. Doncs expliquem als nostres oients que en Jacint eh, s'acaba de disfressar de Càrric Bradshaw. Eh, no us penseu que s'ha comprat un esmanola o l'ànic? No, no, que va, que va. Amb una perruca rosa ho hem arreglat. Està preciosa. Molt bé, doncs una hora que avui Carly Bradshaw ens porti els controls i ens faci les notícies calentes. is for you. Molt bé, Carri, et farem una foto i la penjarem a la pàgina web del programa perquè tothom et pugui, et pugui veure. Uh, bé, uh, amb, amb aquesta alegria, que, amb aquesta imatge que tinc aquí davant, uh, parlem de les cròniques de Narnia, el príncipe caspian, aquesta pel·lícula que s'ha estrenat aquesta setmana d'Andrew Adamson amb Ben Barnes i Georgie Henley la segona part de l'avorrida i pèssima les cròniques de Narnia el león, la bruja i l'armario malgrat quedar-se amb una recaptació molt lluny de l'esperat i que ens l'havien venut com el nou senyor dels anells els seus productors van decidir adaptar una altra novel·la de la sèrie de Narnia que va escriure de ser Sal Louis ja fa alguns anys. L'acció d'aquest film arranca 1300 anys després eh, en N àrnia quan a la Terra només n'ha passat un i és que el temps en àrnia no corre igual que a la Terra. L'edat d'or ha finalitzat i Nàrnia està dominada pel malvat rei Miras que governa sense pietat. Els quatre nens protagonistes de la primera part tornen a Nàrnia on coneixen el príncep Caspian, l'hereu legítim al tron que s'ha hagut d'amagar perquè el seu oncle Miras el vol matar per col·locar el seu fill recent nascut com hereu. Els nois i el príncep Caspian aniran a buscar Aslan, allò que parla com que en presó original té la veu de Liam Nisson i que simbolitza Déu eh? perquè recordem que hi ha molta simbologia religiosa en el tema de la cròniques de Nàrnia per alliberar a Nàrnia del tirarmiràs i restaurar la màgia. Hem de dir que la tercera part sembla que arribarà al 2010. Eh? jodic que aquesta saga no minteressa gens, no sé si els nens els hi agrada o no els agrada, més que nosaltres crec que sí, però jo la veritat és que em vaig avorrir com una ostra amb la primera pel·ícula Jo, la veritat és que la primera ja no vaig anar-hi, perquè la Nicole Kidman últimament és allò que no m'acaba de... No, no, Nicole Kidman! No surti a l'escola. No, no, T'estic confinant amb la propola la... la... Que podria ser, eh? Podria ser. Que també podria ser, del mateix sí, sí. estil. Sí, sí. Però no, la veritat és que ja no em va... El, el fet de que estrenessin la pel·lícula em va picar la curiositat per llegir-me els llibres, però sense haver anat a veure la pel·lícula. Mhm. Mm I els llibres, bueno, infant... Bueno, per un públic infantil. Estan bé, eh? Mm -hmm. Val, perfecte. doncs anem per la següent. Estem parlant de Liento Breth, de Kim Kiduk Duk, ambang Kai amb Chan Cheng. Itzia, el director coreà més internacional, responsable de la isla Primavera, Veranya, Otoño, Invierno i Primavera, O-Time, ens presenta la seva darrera pel·lícula. Ion és una dona que s'adona que el seu marit té una aventura. Per desafogar-se visita Ajin a la presó, un pres que ha aparegut diverses vegades a la televisió, que no coneix personalment i que és famós pels seus reiterats a intents de suïcidi. Malgrat que el primer contacte no és molt bo, Ion visitarà cada estació Ajin disfressat o sigui, freçar d'ella, i decorant la sala, no, no com en Jacint de Carri Bradshaw, sinó que es diu amb motius, doncs, la primavera porta flors, eh, etcètera, etcètera, aquest tipus de coses, no? I decorant la sala de visites a la presó, també amb motiu, doncs, en l'estació en la qual, doncs, es troben en aquell moment. Uh, amb el temps, la relació entre Jean i John serà cada vegada més íntima. Uh, hem de dir que uh, pel·lícula de Quim Ki que, escolta, a mi aquest director m'agrada. Sí, sí, i, que sí, i, aniré segur, eh? Aquesta sí. Aquesta, aquesta no fitxera, eh? Doncs, minga, per la següent. Uka chaka uka uka uka chaka No sé si les protagonistes de la pel·lícula que ve ara van conduint en cotxe sentint aquesta cançó però podria ser, podria ser. És el Viaja de nostra Vida, la pel·lícula de Christopher N. Rowley amb Jessica Lange, Joan Allen i Kathy Bates. Una pel·ícula que reuneix a tres veteranes i premiades actrius d'un Hollywood que sembla que les ha oblidat i que no, no té bons papers per elles. Aquest film és una road movie on Arvila enrola les seves dues millors amigues en un viatge a través dels Estats Units en el seu Bonéville del 66 per entregar les cendres del seu recent difunt marit a la seva fillastra. Durant el viatge es trobaran en estranyes situacions i redescobriran l'amistat. Hem de dir que el nom del de cotxe, el Bonéville, és el títol original del film, que aquí han titulat com el viatge de nostra vida d'una manera tan original. I anem per la darrera estrenada que recomanem aquesta setmana. Bé que recomanem que destaquem, perquè recomanem no sé si gaire. Bienvenido a Farwell Woodman, una pel·lícula de Xavi Puebla amb Ana Fernández, Adolfo Fernández i Lluís Soler. Quan el cadàver del director de l'empresa Farwell Woodman encara està calent, els seus subordinats ja han començat la carrera per la seva successió. Quan arribi l'enviat de la central per escollir a l'Elegit, els aspirants amagaran les seves misèries, posant en relleu el seu patatisme, el patatisme de la seva ambició. I aquestes són les estrenes que destaquem aquesta setmana i canviem una mica i ara la nostra particular Carrie Bradshaw ens prepara les seves notícies calentes. Molt bé, Jacint, ja pots començar, eh? És que m'havia emocionat. Sí, ja t'ha vist la, com... la perruca la música m'emociono. Molt bé, va, primera, primera notícia. Ah, però comencem per la primera que ja he comentat. Mm -hmm. ah, red Sonja... Sonia Rojo. Sonia Rojo. Sí. Que té nom de concursant de Gran Hermano. Red Sonja, va. Red Sonja. Sinó la gent no ens entén. Doncs uh, pues això, serà un remei d'una pel·lícula que ja va fer abrigint ni els 180, que va tenir molt d'èxit. A casa meu l'alquilàvem cada cap de setmana. I la protagonista serà Rosma McGowan, i el director serà Douglas Arnjokovsky, que, que, que és el, em farà repetir. Complicat què? és. No, no, el coneixem. Sí, és l'ajudant de director de Robert Rodríguez. Adivineu qui és el productor, Robert Rodríguez. I qui és Ros McGowan, la xicota Robert Rodríguez. Per tant, ens interessa aire la pel·lícula. Molt. Ros McGowan vest... Home, a veure, la Red Sonja, el seu uniforme oficial és un bikini de cota de malles. Perdona, a Ros McGowan li falta molt de pitram per assemblar-se a Retsons. Però té unes cusses envidiables. Sí, sí, però... No, mira, no. mira jo com estic, que ja faig cartutxes comparat amb ella. Imaginada. Vinga, va, a veure si tens alguna cosa més interessant. Que sí. Lluís Leterrier, mm. que sembla que està de sort, perquè ja té nou projecte. Adivina quin serà. era 3 no, ja està, ah, sí, ja, ja està, està rodada. Fet, veritat, sí, sí. No La, sé, Hulk 2? No, Fúria o de Titanes, Furia de Titanes. El remake Fúria de Titanes. Sí, sí, pues Alfa Luis Letterier. Què hi pinta? No ho sé, o si les escollein, escolllin, les collegeix ho. El guió serà de, de Lawrence Kasdan mm -hmm. i s'utilitzarà els mateixos efectes especials que amb amtrescents, o sigui, fons de croma verd i coses d'aquestes que. Un bueno, bueno, bon de Titanes? Sí. sí. Aquella del tiu que li cap a la medusa i va un Pegaso. va. Wow. Estava pensant en una altra pel·lícula que també porta Titanes al nom i no veia del tot clar. Titanes, Ithia, una història... Seria massa que tingués <laughs> remakes. Redenza de o Washington. Sí, eh, sí. Titanes, Ithia, una història és una pel·lícula collonuda. Sí, sí, està bé, està bé. Jo ho defenso, sí, és una sí. de les pel·lícules d'esports que més m'han agradat. Sí, sí, jo també em va agradar, aquesta pel·lícula. No, no està mal, Ens ha agradat molt més que sobre la collonada aquesta fúria de Titanes, ens agradarà. Uh, és probable, és probable. Després, un director que el passat 6 ja es va triomfar, que és en Tarsem. Uh -huh. que també té projecte. Que va fer que la pel·lícula va guanyar al festival que s'estrenava sí. aquesta pel·lícula, sí, no? Es va estrenar, va passar sense pena ni glòria. Ni idea si s'ha estrenat. Quina pel·lícula era? Com es no. deia? Sí, bona pregunta. The Fall? No. The Fall, sí, The Fall. Sí, sí, The sí, Fall. Uh -huh. sí. sí, sí, una, una història d'un malalt que explicava un conte sí. a una nena... És el i... mateix a la cel·la, o sigui, sea, paxes visuales no, no, doncs, i sí, uh, sí, potser uh, més. Això no, jo diria que no s'ha estrenat. Potser, no sé. potser, va, perquè... Sí, vas... L'únic que co... recordo de palla visual i d'explicar un conte és Stardust. I aquesta sí que... No, de... no, però aquesta no. No esta comparis, una és bona, l'altra caca. Exacte. Quina és la caca? The Fall. Clar. Sense ah, dubte. Val. Stardust està bé, està molt bé. un conte molt encantador. Està bé. Bé, no us perdeu. Vinga, va, Aquest vols. senyor dirigida a War of Gods, que no sé si sabeu què és, és un videojoc per la PlayStation que estava molt bé. No hi he jugat. Vols dir God of War, no War of Gods. What of gods? Jo tinc apuntat. Val. Jo, com sempre, ho apunto a la meva manera, ho dic que la meva manera, és la meva secció. M'invento les coses si fa falta. Ja ho sabem, ja ho sabem. Pues, vale, vale. I els productors són els matisos de 300. Ah, perfecte. Una cosa, diu el nom del protagonista? No. No diu Kratos enlloc? Aquí no. Val. Què més? Què més? Uh, Chris Carter, el creador d'Experient X que acaba de dirigir la nova uh -huh. pel·lícula d'Experient X està dirigint una pel·lícula per de forma oculta sense que ningú s'ha fins que ha sortit la notícia per una font bastant fiable uh -huh. està gravant una pel·lícula sí, és el meu pare que s'ha a viatge als Estats Units que es diu la pel·lícula es diu Fence Walker que no sé què vol dir Fence, que és F-E-N-C-E -E, això Sí. tanca balla sí. pues el que camina per les balles sí, el, cam el cam caminador el cam de balles cam s'està rodant a Los Angeles uh -huh. i diuen que és un film otscur, però no té res paranormal ni res de tot això sinó que és una espècie d'autobiografia ui, ui, quina por Cogios. de qui? de Chris, de Chris Carter, Carter. Com, com, com vaig fer Expediente X? No? aquest tio té un passapest tan curiós perquè va començar escrivint guions per la Disney Bueno, i què? Eh? Tothom comença com pot. I això dona per una biografia? Diuen que és un autobiógrafo, ningú sap res del cert encara. Mm. I després tenim Steven Spielberg, que ja té nou projecte, que es diu 39 clues I Aves, pistes. pistes... sí. I que està basat en un fenomen que s'han tret de la màniga i ja als Estats Units, que són un seguit de llibres, una pàgina web i un joc de cartes col·leccionables que va descobrir els secrets d'una secta mil·lenària uh -huh. que tens has d'anar descobrint tots els secrets. Quan s'acabi el joc, el primer que descobreixi de què es tracta el gran secret s'emportarà sí. 100.000 dòlars. Uh -huh. O sigui, és un joc interessant interactiu per a les noves generacions que és això, tan llibre, com cartes col·leccionables, com una pàgina web, que jo trobo molt raro que si més Pilber s'apunti això, uh -huh. la veritat Molt bé, què més? Tens alguna notícia més o no? Va, vinga estem esperant <laughs> que Aquesta perruca t'obnubila Deu ser això, mm. després tenim Terminator 4, que ja tenim una nova protagonista, que és Helena Boham Carter, aquesta és la trola Ja està no, no. Pensava, no aquesta, bueno, va en serio, aquesta va en sèrio Amb aquesta cara una mica De, torta, de, de simi que... sí. Un simi contra un robot Té un ja està. ull al front i l'altre al cap de la boca no, de pot, pot ser, pot ser pues Diuen que faran partir el paper però amb bastanta rellevància Hasta aquí podeu ler no sé què farà, la veritat bueno, no sé, aquesta pel·lícula que a vegades m'interessa menys eh? no, dir, dir. com a fricada té que estar bé i per últim, si sí, fa unes setmanes que no parava parat de parlar-vos de nou film de Guy Ritchie que és sobre Xello Holmes que rebre Déu ni junyos seria el protagonista sí. pues Columbia ha fitxat un grup perquè faci la seva versió de Xello Holmes i que s'estreni abans cogeu els machos Xello Holmes serà Sacha Baron Cohen <laughs> O sigui, vora't, per entendre n. Sí. El sí. doctor Watson serà Will Ferrell. Bravo, bravo. Que té tant d'anglès com jo sí, sí. d'andalús. Molt bé, molt bé. El productor serà Jotapato. Bueno, bueno ja. obra mestra. Obra mestra abans d'estrenar-se. I el guió serà del senyor Ethan Coen. No el que us penseu, sinó un altre Ethan Coen. Que no és sonat dels germans no. Coen. No. Que és el guionista de Tropic Thunder... Que és la mm -hmm. nova pel·lícula de Ben Stiller, que ja n'heu vist el tràil, segurament, que promet Sí, tascan. sí, sí, uf, uf, quina por, ho dir. Bé, no sé, jo, jo confio... Aquesta deu ser la bona versió de Sherlock Holmes, la Guy Ritchie, és que... No hi havia ja una pel·lícula feta en plan de conya sobre el Sherlock El hermano Holmes? más listo de Sherlock Holmes. Sí, sí, no? sí, no? De Mel Brooks, alguna cosa d'aquestes. Mm. Sí, sí, a mi em sona. Bueno. No, no superarà aquest clàssic, segur. Bueno, no sé. Bravo, en tot cas, per ha tingut la idea i, i encara més per qui l'ha tirat endavant, no? Jo, jo. Molt bé, doncs... Ah, per cert, ha sortit una notícia aquesta setmana que veig que no l'has uh, no inclòs, que és que 300 tindrà segona part. Ah, sí? Jo he llegit, això. Ho he aconseguit tan tonto i estúpid que... Jo també, però quan he llegit que Frank Miller uh, escriurà el... el sí, rió. però Zack Snyder ha dit que no s'hi pensa vincular fins que no vegi la història. No, evidentment tu diràs però Això... que no poden fer una prequela tampoc perquè ja es va veure la infància del protagonista ja, no sé, no, sé, no sé què faran no sé. però, però no només que es, es va veure un tallet no? només es va veure el tall del, del llop, llop. I ja ja, està. que no era un llop, era gran com una vaca jo. Mm -hmm. doncs igual serà la història del pare bé, en fi eh, anem, anem per eh, comentar les estrenes que han hagut darrerament I Sexo en Nueva York, la setmana passada parlàvem de Hulk, van dir que aquesta setmana parlaríem de Sexo en Nueva York. Tu haurem, encara no l'has vist. Jo hi vaig... Uh, ja. ja, ja, demà. Bé, ara parlarem amb la Marta mentre la nostra particular uh, Carrie Bradshaw es posa en contacte amb ella perquè és una pel·lícula molt femenina. Doncs és el que té, no? Saps què passa? Que no he llegit ni una crítica bona. Uh, I aleshores... No, jo sí, jo he llegit... A veure, uh, és una pe·li que, t'ho dic clar, eh? Vull dir, els... només agradarà aquells que els agradava la sèrie Això aquells no que mai havien vist la sèrie, te la destrossaran o aquells que l'havien vist i no els havia agradat, evidentment te la destrossaven. Home, però veure, això passa, fins, passa amb Experiente X i tot, saps? O sigui, Exacte. Sí, passa sí. Amb, amb la majoria de les pel·lícules basades en sèries. Però, però amb aquesta més encara, perquè és una clara continuació de la sèrie, i amb moltes referències, moltes coses, que si no has vist la sèrie és que no t'enteres de res. Uh -huh. És així de clar. I amb els jocs, amb el de l'emfatització dels de, protagonistes, com t'impliques amb elles, no? Si no les coneixes, és que no t'interessa absolutament res el que els hi està passant, no? I és una pel·li només per fans de Sexo Nova York, cosa que a mi em va estranyar molt la gran campanya publicitària que se li va fer quan la sèrie, doncs, no és una sèrie que menys aquí hagi triomfat excessivament. Uh, simplement per ser bona, no? Perquè qui només triomfa la merda, anem a dir així. Però, bueno, <laughs> Però... Hi, aniran, hi aniran els fans de, de Sexo Nova York i els seus nòvios, perquè sí, els hi tocarà. Això també. Eh, Mira, de... aquesta pel·lícula no hi anirà ni una nòvia, ni una. Només hi aniran nòvios. N'estic segur. Bé, és una, és una pel·lícula que és com si fos una temporada de la sèrie resumida. És a dir, són dues hores i mitja, però és com si fos tota una temporada, tot una temporada. resumida en dues hores i mitja. Tot uh -huh. el que els pogués passar als protagonistes en una temporada resumit. O sigui que les dues hores i mitja que dius, home, un capítol... No, no, és que de fet passen moltes coses... I és Han de follar un nou, eh? Si ha de passar tota una temporada... Home, déu No parar, sí. perquè normalment... Que trobo que la sèrie es veia més, que no pas eh, aquí. Sí, suposo que mm. si vols passar-ho per segons què, doncs... Tenim la Marta, ja comunicació telefònica, la nostra també fan de Sexo Nueva York. Marta, bona nit. Sí, anava dir, que sóc aquí. Què sí. és això de...? Hola, Marta. Hola, Aram. Ja te volia renyar, escolta. Ja me volies renyar? què he fet jo ara? Aviam, um, què vols dir que no, hi aniran nòvios? Que d'acompanyants no? només, només... Hi ha nois, hi ha nois que els agrada aquesta sèrie. Hi aniran t t els seus nòvios? Ho has entès, Marta? O sigui, vols dir que els nois, que els hi de secció de Nova York, són gais, és el que acaba de dir. Ah, però tu, Aram, ens vols dir alguna cosa? Home, que jo sí, hi aniré, de perquè... jo aniré amb les meves quatre companyes de pis, el meu cas és molt excepcional, hi anirem quatre ja, noies. Ja, ja, ja. Encara no l'has vista? Hi aniré demà. Bueno, entre en bueno... Jacint la perruca i tu, Aram, que estàs insuant, que es força de l'armari... Jo clar el que sur la, la meva secció avui quedarà curta eh? amb aquestes novetats.gro. Oh, sí. bueno, eh, jo el que vaig a dir és que no té l'agudedesa d'un capítol. Això eh, no ens enganyem. O sigui una pel·lícula són dues hores i mitja, no cansa, però sí que hi ha escenes excessivament llargues i que hi ha diàlegs que no els reconec per a Sexo en Nova York. Home que durí dues hores i mitja i no cansi, ja és un trumfo. Eh? Sí, sí sí, el que passa és que... Eh, bueno, hi ha diàlegs que no, no m'acaben de, de quadrar. No, sé, no, no els hi veig la gràcia. El capítol de Sexo Novaillós és mitja hora és, és molt fresc sempre, saps? Quan sí, tu perquè, em, veure, tant. Cada capítol tracta duna situació de de, de, de, clar, de, de relacions, només pla, no? en aquesta pel·lícula és l'amor, no? com, com, com a concepte, única. sí, exactament. I clau, a vegades dius, pff, bueno, tant alegres de coses, sí, però no desvallaré res. Uh -huh. El personatge de Jennifer Hudson, que és la, la negra de, de la ah, pel·lícula, sí, sí. Es, es veu és clarament bona, que... Per sí, però és un personatge que sobres, sí, i és un personatge per contactar al públic afroamericà. I hmm. ja està, perquè és que és un personatge sobrer sí. i que... No jo no, no sabia que la gent anava a Nova York a buscar l'amor, sí fi. No ho sé, jo tampoc. Aquesta noia va anar a Nova York, venia d'un poble de Sant Lluís. Exacte. Eh, a buscar l'amor, en fi. Uh -huh. Que és una pel·lícula entretinguda, me l'esperava pitjor, o sí sigui que és una alegria que em va entretenir i, i prou. Vull dir, a mi que em deixin la sèrie. Eh, I a mi em va sorprendre que tu, Marta, vas adivinar el final de, de la pel·lícula. Què vols dir? Que sóc tan dolenta que no puc adivinar. Que no els endevinar mai. No, no els endevines sí. mai. Dius, al final passarà això. He pensat, no, ja, després del sí. que ha passat... Després del que ha passat, és impossible Era... que passi el que dius. Bueno, ja corrien rumors, bueno, ja ho sabeu, no, sí, ara? Ja. El casament entre Mr. Vic i Carri Bracho... No sé, no vull que m'ho diguis. No bueno, però això ha corregut, vull dir... Possible casament o Sí, però jo no? corro més ràpid. Eh? però si per la estava explicada, no no, no, però no t'expliquen com acaba no, no. No? No, no, allò... ja veureu allò és un... Sí, no, no, és que no podem dir-ho no dir pues ja m'ho estic imaginant és una de les sorpreses de la pel·lícula jo no vull saber el final de la pel·ícula. pel·lícula que totes, si no hagués acabat així, jo m'hauria escabrejat eh? ho he de dir, si sí, sí, em va agradar sí. al final en fi, al final està molt bé hi ha escenes que sobren, però bé, està mm. bé molt bé, a veure, l'Ara m'ha anat a veure los cronocrímenes... He anat a veure los cronocrímenes de Nacho Vigalondo. Jo vaig comentar la setmana passada que em semblava un pel·lícula infumable. Doncs a mi m'ha agradat i uh, em preocupa que tu diguis que et sembla infumable perquè tu t'ho tragues tot, sense cap mena de mania. No, no és que a mi el vaig trobar tan dolent que és que... És un... Uh, realment, el carrer uh, que és el protagonista de la mm. pel·lícula, actua com desmenjat. Com, com si no hi posés ganes, ni passió, ni emoció, ni res. Això és veritat. Però I també hem de dir que això que el director vulgui fer de protagonista, on el mateix Nacho Bigalón reserva un paper força important, tinguent en compte que hi ha quatre actors, uh -huh. doncs tampoc em va agradar. Ell tampoc, tampoc és un gran actor. En canvi, les dues no, es trobo que fan bastant bé, el poquet paper que tenen, però la història em va agradar molt. Em va agradar molt. La veritat és que és molt difícil fer una història de viatges en el temps i que no tingui uns forats de guiós pelus nans, i aquesta està ben lligada. Trobo que està ben lligada. Sí que els actors ho podrien fer millor, sí que fins i tot hi ha algun pla que dius ostres, aquí es nota que has volgut apatar-nos una mica, fer-nos aquí una composició increïble, però com que no lliga gens amb, el, amb la senzilla i dinàmica que es l'artesta la pel·ícula canta una mica. És com uh -huh. si te l'enxufés allà una mica sac, sense miraments. Però a mi m'agrada molt la trama de la pel·lícula i jo la recomano a les persones que els hi agradi Uh, no sé, històries d'aquest tipus de viatges en el temps una mica complexos rotllo Primer o rotllo fins i tot podríem dir que té alguna de Memento Mare de Déu, ni, ni, ni punt de comparació no té, en fi, és igual, deixem-ho No té estar. les interpretacions de Memento, que els actors estar. de mementos també, però, i en canvi en Carrelle Halder realment està molt fluix bé. està molt fluix, jo me'n recordo que va venir va fer un monòleg aquí a Girona va venir que La cabra tira el monte. Podem uh -huh. dir Girona, no? Sí. Vale, doncs aquí és <laughs> <a> Girona. No? <laughs> uh, que es deia La cabra tira el monte i que estava a la mar de bé i en canvi en aquesta pel·lícula no m'ha agradat gens. Ha decepcionant. Jo he anat a veure un altre tipus de pel·lícula que és Passo de ti l'última comèdia de Jude Apatow. No m'ha agradat. Com, no en tinc com aneu a veure aquestes coses. I tu, i, per què? Si no l'has vista. Però si ja vaig veure el tràiler. Però, però està bé. A mi m'ha agradat la pel·lícula. És una, és, la nova comèdia dels Estats Units és la que fa Jude Apatow. Eh, trenca amb alguns tòpics, malgrat que és una comèdia romàntica, però que una mica més enllà. I, escolta, disfrutes molt, eh? disfrutes molt. Perquè hi ha la Mila Kunis, que estava molt bon veure, i hi ha la Kristen Bell, que... Que, que escolta, també està que... molt bon veure. Està perfecte. Tu, tu vas comprar una entrada al cinema o vas comprar la Playboy? Perquè, a no, a veure... no, no. A més a més, una història amb algunes escenes divertides, amb diàlegs refrescans refrescants. Escolta, està bé, Hawaii molt maco. Hi ha alguna maco. escena divertida escolta... que no aparegui al tràiler? O més divertida de les que apareixen al tràiler? No, no, a veure, del el tràiler... Són... Jo també vaig, veure, vaig concebre la pel·lícula i dic, ostres, durant els 15 minuts és, és el tràiler. I <ríe> vale, a partir dels 15 minuts són coses noves. Però el trailer, de fet, només veus els 15 minuts primers de pel·lícula. Trobo que ajuda Patton no té vergonya. Bueno, és igual. Però a mi m'ha semblat bé, eh? Recomanable. Divertida, està molt bé. Uh, canviem i anem a veure el que s'ha estrenat als Estats Units. El que més dona als Estats Units, el box office. Doncs això que sentim de fons és Wall-E, eh, perquè ja s'ha estrenat aquesta setmana als Estats Units, i anem a repassar. La posició número 100 d'Incredible Hulk, 3 setmanes, 15 milions de dòlars, a la 4 Kung Fu Panda, 4 setmanes amb 179... A la 3, Superagente 86, dues setmanes amb 77. A la 2, Wanted, entrada de la setmana amb 50. I a la posició Morú, wall -E, entrada de la setmana també amb 63 milions de dòlars. En la primera posició, la darrera obra mestra dels estudis Pixar, wall -E. En aquesta ocasió ens expliquen què passaria si la humanitat es veiés obligada a abandonar la Terra i algú s'oblidés de pagar l'últim robot. Després de passar centenars d'anys fent la feina per la que va ser construït, wall -E, fins que es troba amb un robot de recerca anomenat EF. EF extraurà informació de wall -E pels humans que esperen alguna notícia de que poden tornar a casa en tota seguretat, mentre wall -E perseguirà EF per tota la galàxia. Hem de dir que la crítica ha estat una mínima. Diuen que és un film excel·lent i la nota mitjana és una A menys. Anem a repassar les principals crítiques. Ty de Boston Glove, diu que és un importantíssim treball visionari, una paràbola de ciència-ficció d'increïbles dimensions i profunditat. La nota una A. El meu amic Roger Abert, del Chicago Saint-Temps. Ja li dic així, ja. Un fascinant film animat, una meravella visual i una decent, una decent història de ciència-ficció. La història una A menys. El Chicago Tribune, el Jeff Bershken, diu que no siguis prou boig com per perdre't una cosa tan bona que encara en tens l'oportunitat. La nota una A menys. En el segon lloc arriba l'adaptació del còmic Wanted amb James McAvoy i Angelina Jolie, basada en el còmic creat per Mark Miller, que ens explica la història de Wes, un càndol de 25 anys que odia la seva vida. Wes serà reclutat per la fraternitat, una lliga de superassassins a la que pertanyia al seu pare, que va ser fundada fa segles i que té com a lema «Maten un, salven a mil». Fascinat per la seva nova vida, West no tardarà a descobrir que les intencions dels seus nous amics no són tan nobles com es pensava. Entre nosaltres hem de dir que s'estrena el 12 de setembre i que la crítica li ha posat una B menys. El Taibar de Boston Glove diu que és absurda i repugnantment entretinguda. Una B menys. I el Roger Ebert diu que és una pel·lícula d'acció esgotadora en la seva implacable violència i la seva ingenuïtat en inventar noves maneres d'atacar, defensar, emboscar i aniquilar. La nota una B. Jo vull comentar un parell de coses. Primera, uh -huh. que estava malament criticat l'anglès segons qui, i després dir sí que s'estrena Wall-E. Quan ara... és Wall-E. Wall-E. Ara, Wall -E. home. Però jo, jo l'he traduït com es diran aquí. He fet la traducció. I una altra cosa. Precisament Wanted és un còmic que em vaig comprar la setmana passada, sí. perquè me'l van recomanar i ja me l'he llegit. I què? Haig de dir que és bastant espectacular. Uh, la història és punk. O sigui, és d'aquelles històries que podrien haver explicat als 80, saps allò de No Future i tal i, uh -huh. i, a, la, i a la merda de la societat ah, això i que ara per ara potser ja no és tan revolucionària. A mi m'agradarà veure com ho adapten perquè la veritat és que és una mica xunga. Mm. Això de la l'hermandat uh, en el còmic van directament al gra diuen, nosaltres som uns cabrons que ja. ens agrada putejar la gent. Directament. Exacte. I l'Angelina Jovi farà el paper que en el còmic, per cert, el fa una negra o afroamericana no, la veritat és que no sé d'on és, però és negre segur uh -huh. doncs a veure, a veure que... com 12 de setembre, eh? encara tardarem una mica jo potser hi aniré aquesta doncs vinga, preparats, que anem per a les xafarderies les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood Doncs Marta, quan vulguis. Sem tarda avui, eh? Sí, bueno, vull, escolta, avui és especial tot plegat. <laughs> doncs comencem amb Kate Hudson, que ha dinat amb el seu xicot i la seva mare, Goldie Hawn. Mm -hmm. Si sí, fa una setmana els Hudson ja us obligui i feia un sopar per conèixer els pares de Owen Wilson, un sopar o un dinar, no sé què va fer, un dinar familiar. Una cullonada, perquè ja va sí, trancar. aquí va deixar poc després mm -hmm. i no sabem res, eh? Jason Dawe a veure, jo no puc canviar CDs i ja està comentant <laughs> el que passa amb l'Owen, ¿vale? Hasta si aquí ha puedo fred. leer. És viu, però... Sí, home, sí. Doncs ara Kate Hudson ha fet un sopar amb la seva mare i el seu nou xicot, que sabeu qui és? Ho vaig llegir no me'n recordo. Lance Armstrong. Ah, això mateix. Aquest tio el és un pitxabrava, eh? Eh? Aquest tio és un pitxabrava. Ja veus. És un crack a més a més. És a més. un crac, sí. sí. La parella ha estat vista menjant amb Goldie Hawn al restaurant Ivi de Santa Mònica, que i han rebutjat però parlant públic dels seus romans, i la parella manté un romans, almenys que se'ls veure passant-se i acarixant-se en una festa en el Festival de, Cine, de Cinema de Cants el maig passat. O sigui que ella ha passat a, a una nova relació i l'Owen Wilson pues, no sabem com està. Mm, estarà fent alguna comèdia? O... Estarà sí. bé, estarà bé. Alguna cosa. Què més? Em penso que avui heu parlat de Ros McGowan sí. i del nou projecte Barbarella. Ah, no, no era aquest del projecte que hem parlat. Hem parlat de Red Sonia. Ah, vale, vale, vale. Perquè és que hi han problemes entre Ros McGowan i Robert Rodríguez. Què dius ara? Sí, s'han separat. S'han separat? Sí. I això? Hi han rumors de ruptura. Però si estàvem tibata... preparant una pel·lícula. Eh? Estàvem preparant una pel·lícula. Sí, sí, Barbarella. Mm, i a Red Sonja bé, jo de Red sonja no sé res sí, ja, jo us explico van començar que volien fer Barbarella però com que no podien obtenir els drets per fer-la perquè no volien Arroz McGowan els productors doncs pues van decidir fer Red Sonja doncs, Sonja, molt bé Sonja ja, sí. o sigui, tothom aquí dient Sonja i tu, Sonja, sonja. molt bé, escolta Uh, doncs la qüestió és aquesta que pels problemes que han derivats de la producció de Barbarella és a dir, que els productors no volien arròs MacGowan perquè la que havia protagonitzat anteriorment a uh, Greenhouse uh -huh. ella hi sortia a Greenhouse i tant la, la noia que portava l'arma a la cama la Planet Terror, no? Sí, sí, sí. doncs no havia recaptat el que hauria estat recomanable uh -huh. doncs es va enginyar i no la volen. I diuen que per aquests problemes, doncs, que ells no... Bueno, estàs separat. Molt bé. Bueno, perfecte. Què més, Toy Spelling? Tinc un problema, un moment. Tens un petit problema. Toy Spelling, jo tinc una petita notícia. Bueno, Toy Spelling, de en Dogarty, que es veu que fitxa per Sensació de Vivir, no sé si això és el que volies comentat tu. Sembla que no. Que fitxa, sí, ho ha confirmat, però que a banda d'això de que està ansiosa, ja. No, no, la, la Shannon Doherty. Ah, la... també? També, també. El que passa que es veu que ella demana més peles. Quin de tia, eh? Sí, sí, sí. Però es veu com que hi ha males relacions entre ella, Tori Spelling, i la Jenny Garth, que també ha fitxat per per la sèrie no saben si... Bueno, ella no, no acaba d'haver clar tot això. Però aleshores Les... què faran? Un Mel Rose Plays uh, a partir dels personatges de... No, Sensación de Vivir, no? Sí, Sensación de Vivir, sí, clar, amb personatges però... nous però utilitzant alguns dels vells. Ah, bueno, això és una mica Mel Rose Plays, és el concepte. Però sí. Pijillos californians però més grans. ja institut i grans, perquè la Tori Spelling serà la directora de l'institut o no, professor, no sé què, imagina't. Ho. Sí, Algú <sí> se la creu? Sin no, és que no, ens supera. En fi, Marta, diga. sí. Uh, que està desitjosa ja de començar la 90 2 que és com es dirà la sèrie, i que, bueno, d'això que havia confirmat, al maig comencen a treballar, que ja és a Nigard, i que interpreta Kelly Taylor, que jo, sincerament, ja no me'n recordo, eh? És una sèrie dona. bastant oblidada, ja. La dona sí que me'n recordo, perquè com és tan lletxa, me'n sí. recordo d'ella. Era la lletja. Era sí, més, no era Tori Spling, era la lletja. La lletja. Sí. En fi, què més? Uh, Chase Crawford odia d'espullar-se davant les càmeres. Tu, no sé si vosaltres que esteu d'altant tan de la sèrie sabeu qui és Crawford. Jo ara mateix no caic. Jo tampoc. De Gossip Girl. En Jacint, en Jacint. Quina... La morena o la rossa. Ostres, aquí m'has mort. Es, és vital. Bueno, ja ho veurem. Vital. Bueno, ja, però... si és vital. Si a la rossa no mereix la pena, si és la morena, ja... Una que té dues mamelles, suposo. Eh, la morena. Doncs pues aquesta. La morena, vamos... Jo, quan? On? Amb <ríe> Amb qui? Què de fer? Doncs diu que no li gent gens fer topless en pantalla perquè diu que no vol que les seves meravelles distreguin l'atenció de les seves dots d'actriu. Pues les... A mi se'm va igual. Però sí, si coincideixen, coincideixen perfectament les seves dots d'actriu amb les seves dos meravelles. Vamos. Són sinònims. D'altra banda, Nate Archibald, que també surt de la sèrie que interpreta un nen Rick, eh, odia desvestir-se per a les càmeres perquè no crec que el seu personatge es despulleix sense un bon motiu. Es va discutir amb els productors de la sèrie que el volien veure en calçotets després d'una nit de marxa i es va negar a fer l'escena. Mm -hmm. En fi. Ens és igual, és un tio. Sí, Anem fort. pel col·laborat Hess-Lecher? Perquè mm -hmm. vale. ja s'acosta a l'estrena. Sí, sí, al mes d'agost. Sí, eh? Què deu mes? Bueno, la premiere. Mm. És d'aquí poc. Sí. Michelle Williams no assistirà a l'estrena de Batman. Home, esclar. El pobre se sentiria fatal, m'imagino. Com es diu aquí? Uh, de uh, Cavallero Oscuro. Ah, val. Mm. Quin desastre. Doncs Williams, ja exparella de Hesledger, ja sabem amb qui tenien un, una nena en comú, bueno, la nena és viva encara, ha confirmat que no assistirà a la premiere de la darrera pel·lícula de Batman, en què Ledger protagonitzava el Joker, ja ho sabeu. Diu Williams que no hi ha cap raó per seri. i diu a les males llengües que evitarà aparèixer l'estrena per la batalla legal o per la batalla que està mantenint amb la família d'ells sobre l'herència dels seus béns. Uh -huh. Segur que la família li està amagant certs, uh, bueno, certes propietats i diner líquid al banc, i en fi. La seva representant ha insistit que no es tracta d'això, sinó que mai va pretendre trepitjar la catifa vermella de la premier, que tindrà lloc el 14 de juliol a Perth, Austràlia, ciutat natal de Ledger. Molt bé. I que per certs amb... es tenen un cinema que porta el nom de Head Ledger Theatre. Continuen amb el mort... Mm -hmm. O difunt o trespassat? Sí, és del la... tot el mateix. Sí. La ciutat de Perth, on va néixer, ha decidit dedicar-li un teatre, jacin. dedico. Ja. Ets un atropellador. No amb el seu nom en homenatge a la seva vida. El teatre té un aforament. Això no ho saps és eh, jacin. 2.499 persones. 575 persones d'animal. Sí! Toma, 2.499, això no és un teatre, és un auditori. Ja I veus. ha costat 87 milions de dòlars. L'edifici uh! va obrir la setmana passada per honorar el compromís de Ledger amb l'art de la interpretació. El pare de Hess Ledger va assistir a la cerimònia i va declarar que el fet de ser un personatge públic al seu fill difunt doncs que ha dificultat molt més el dol. Ho han passat pitjor, no? Una anava cosa, el tio ha dit que era de Perth, no? Perth. I què fan, Perth, o com es digui, la ciutat en un cinema per 600, 600... persones? Bueno, perquè... Jo no hi sé. veig un futur com a, com, bueno, com a exhibició de, de... Bueno, és igual, anava dir guarrades, ja. No diguis guarrades, que encara estem en horari protegit. Què mm. sí, més? Sí, va, vinga. Jason Lee es casarà amb la seva xicota embarassada. Ens alegrem. Sí, ens alegrem, el protagonista de Mayamo Earl, Jason Lee, un penjat, estava planejant casar-se amb la seva xicota Seren Alcac, que està embarassada. La parella ha sol·licitat una llicència, que els han vist a la cua no, del jutjat, demanant una llicència de matrimoni. La notícia arriba dos mesos després que la model anuncia que està esperant una nena que nasixerà a finals d'any. Jason Lee és un exprofessional de l'esquitboarding, jo no ho sabia. No? El, el tio és una bèstia. Vaja. Però una bèstia, eh? doncs aquest home havia estat casat amb Carmen Liguelin i té un fill de 6 anys que es diu ni més ni menys que Pilot Inspector. Pilot uh -huh. Inspector? Pilot Inspector. Mare de Déu. Amb la seva ex Beth Riesgraff. I acabo ja... Sí, acaba ja. Ignasi, calma uh -huh. que tens pressa. Sí, home, si perquè... Sí? Si vols... Va. Maggie Gyllenhaal, home, és la millor secció del programa, no sé perquè em talles. Home, perquè lo curt eh, és molt millor, si... eh. <laughs> Maggie Gyllenhaal sí. posa la maternitat per davant del cinema. L'actriu ha deixat temporalment la seva carrera després de ser mare. Gyllenhaal ha assegurat que d'un any amb la seva filla Ramona... <laughs> Llàstima del nom de la nena, ho dic. ...de 21 mesos, li va canviar tota la seva vida i ara està interessada en papers amb un guió que sigui fort i consistent. Gyllenhaal va rebutjar l'oferta d'actuar a la pel·lícula de Batman i diu que és difícil trobar un guió que sigui suficientment bo... Com Marta, per però, però -sura surt Superman. la pel·lícula de Batman? Surt? Sí... Ha ah. ah, diu que ha rebutjat? Però, com no si l'hagin no fet és, digitalment, no? però és allà, eh? Vaja, vaja. Sí, potser és el seu últim paper, o... La... No ho ah, sé. Potser ho he interpretat malament. Pensava que potser sí que és que fins i tot aquest la va tant aigua a fer, però que diu que no apareixerà amb una altre, però tampoc crec, no ho sé, Batman tampoc és que sigui la pel·lícula del... Bueno, en fi, s'haurà de eh. veure quin si paper fa, no? Sí, bueno, fa el de Katie Holmes li han donat ah, la patada i... sí, sí. O sigui, ja entenc, no és totaixa Mae Kimenhal. Si no és protagonista, no surt. Ah, molt bé. Deu això. Sí, paper per secundaris d'acord. M'han encantat això que has dit de penjat, eh? A partir d'ara, quan hagi de dir friki o frica algú, en lloc de dir-li això, diré penjat. Val. Ho eh, trobo que és un gran, una gran recuperació del vocabulari que està molt bé, que sí, fa falta. Sí, te'n recordes? Això ho dèiem anys. Sí, Marca, sí, està molt bé. Ahir, bueno, abans d'acomiadar-te, que t'has deixat una notícia d'un difunt que hem tingut aquesta setmana... Que es tracta... jo que, mira, jo de més difunts ja no, ja o sigui, perquè la, me, la, la meva secció no vull que sigui una secció d'escalades de sí, la sí, ja ho és una mica, la teva secció bueno. és oh. xafarderies, drogates i sexe i difunts. Donessa mm. uh, Davis ha mort, uh, és, era un dels actors d'Stargate de, de SG1, interpretava el, el, coron... el general George Hammond, uh, que va morir doncs, el passat Qué diumenge d'un atac de cort als 65 anys. Sí, sí. Sí. Sí, sí sí Bé, ja va deixar la sèrie l'any 2003 perquè tenia un estat de salut delicat uh, malgrat tot això havia fet algunes aparicions en alguns capítols de la sèrie en spin off Stargate Atlantis i uh, el seu últim paper és amb l última pel·lícula de Stargate que s'ha fet uh, aquestes que s'estrenen en DVD que és Star Trek Continuum que ja ha sortit en DVD dels Estats Units que surt al mes d'agost entre nosaltres i allà l'actor va fer la seva darrera aparició uh, La ciència-ficció mata Sí, sí, sí, pobre home. Hem de dir que un dels seus papers coneguts eh, va ser doncs, als 90, a Twin Peaks, on interpretava el major Garland Briggs. Oh, quina eh, llàstima. Doncs, no ens alegrem. Sí, sí, sí. No ens alegrem, no, doncs al contrari. Doncs, Però que Marta, no faran un teatre, ja ho veurem. Veus, i s'ho mereixeria, pobre home. Pobre home. Eh, El calvo d'estrenyit. Que, que, que li facin com a l'Escoti, l'envinen amb una, un coet hmm. de cendres. <laughs> Molt bé, Marta. Doncs, uh, fins bueno, uh, a propera e setmana. La Ramon es fillat en Peter Sarsgar. Molt bé, molt bé. Vinga va. <ríe> Apa, Vinga, la setmana que ve. Deu. Series en Obertals 40 minuts. Doncs, ràpidament, als 40 minuts, només volia comentar Fringe, que és aquesta música que estàvem escoltant de fons, que ja està disponible per internet, el capítol pilot d'aquesta sèrie de JJ Abrams, que s'estrena el mes d'agost. Jo l'he vist puc dir que m'ha agradat, comença amb un avió eh? però és l'únic en comú que tenen amb Perdidos eh? que comença la primera a ser amb un avió quan veus l'avió dius ai, ai, ai, ai, ai. Bueno, hem de dir que són a la sèrie de JJ Abrams perquè sí, sí. t'ho dones per que aquí ja tothom ho sap no, ho he dit, he dit, he dit sí? sí, ho he dit, vale. ho he dit. Bé, el cas és que uh, és molt diferent a, a Perdidos més aviat s'assembla a Expedienics uh, la diferència de Mulder i Scali aquí els actors no acaben de tenir gaire ganxo uh, excepte el professor Bishop que l'interpreta l'actor John Nobel, que la veritat està molt bé Uh, té elements de conspiració, manté un continuarà una mica més semblant a àlies, perquè també són els responsables, és la història d'un gent de l'FBI que es va obligada a reclutar el fill d'un científic per salvar la vida del seu company i uh, el seu amant que ha estat infectat en una mena de, per una mena de virus que provoca que la carn humana es desfaci com gelatina. El fill haurà de fer d'enllaç entre el seu pare, que està ingressat en un psiquiàtric, i la gent la l'FBI. El professor hem de dir que va ser ingressat per, un... va ser per fer experiments científics en el passat, juntament amb el seu soci, que ara dirigeix una gran companyia, una corporació, amb moltes coses de la sèrie, una corporació amb conspiració a l'ombra, etc etcètera. etcètera no? Hem de dir el títol de la sèrie Fringe ve en referència a l'expressió «Fringe Science», que vol dir investigació científica, però establert a nivell universitari, que fuig d'allò que és comú o de les teories més ortodoxes. Eh? Vull dir, experiments estranys i una pseudociència, per dir-ho d'alguna manera. No? D'aquí, doncs, Fringe, eh, ves això. Molt bé. I res, ràpidament per anar directament amb la teva secció de còmics, anem només dir que hi haurà pel·lícula de Galàctica. Eh? Ah, la, la veritat és que la quarta temporada encara no he començat a veure però sí que m'he acabat de veure Extras uh -huh. la sèrie de la BBC cinc capítols protagonitzada per un dels protagonistes de The Office i que cada capítol eh, presenta un actor important que està fent un rodatge i el, com viuen els extras aquella, aquella escena Uh, el penúltim és de Samuel L. Jackson i en dir-ho que és el que surt menys eh, si sí, surt realment al principi i al final en canvi normalment interactuen amb els, amb els personatges principals i amb el gran convidat famós i en Samuel L. Jackson la és que quasi ni, ni parla uh -huh. ha sigut una llàstima pues, si no. més. doncs ara sí, còmics de l'anyina de Spider-Man, la capa de Superman, el bat mòbil de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Doncs música de Hulk de fons per tu, Aram, i ja pots començar a disparar. Avui no parlarem de Hulk perquè en van parlar fa 15 dies. Mm. Avui parlarem d'un altre personatge que també és un superheroi forçut i catxes. És el Battle Pope, o sigui, el, el papa. El, el superpapa seria? El superpapa, em podríem dir el papa batalla. Superbenet XVI? Superbenet XVI, no, Bé. però es tracta d'un altre papa en aquest cas. Mm. Estem en un món en el que Déu ha abandonat a la humanitat i els dimonis conviuen amb els humans i aleshores el sí, papa clar, és... I la copa regna... De la copa no en no. parla, però el papa és un bevedor, fumador, és mal parlat, és un lligon, és promiscu, es posa en baralles, i de cop un dia Déu li encarrega una missió, que es cala rescatar a Sant Miquel, que ha estat sequestrat per Lúcifer. Comptarà amb l'ajuda de Jesucrist, que és un hippie fumeta, i tindrà superspoders que Déu vi concedirà. Aquesta història, una mica passada de voltes i una mica de blasfema, és de Robert Kirkman, un dels mm -hmm. guionistes més valorats en l'actualitat. La que aquest home, crec que últimament s'està posant molt de moda a um, moda ensalçar grans guionistes uh, una mica precipitadament. Sí. Saps? O sigui, és, apareix un guionista i, oh, és la hòstia, és la rapolla, donem-li 16 Ui, sèries. Ma... Per favor. És la rapera. Ah, la vale. La rapera. Vale, això. Sinònim de pit, és el rapit, si voleu. Uh, i donen 25 milions de sèries i al final acaben doncs, una mica enfonsats. Doncs aquesta sí. història de Robert Kikman, uh, veurem com acaba, la publica ara aquí a Espanya a l'ETA Ediciones, que són els mateixos que estan publicant el seu Invencible i els seus Muertos Vivientes. Mm -hmm. Veurem què passa amb aquesta sèrie, la veritat. Uh, la notícia amb la que obríem, que és que Miguel Gallardo uh, i la seva filla Maria han guanyat el Premi Nacional, el primer Premi Nacional del Còmic de Catalunya. Uh, aquesta notícia segurament uh, ja l'heu sentida perquè ha sortit als tv-notícies i ha sortit publicada a bastants llocs, però la veritat és que em sembla que és una cosa que hem de destacar. La de Maria, la filla de Miguel Gallardo, és autista. I aleshores, en ell, tots dos junts han fet un còmic sobre les vacances que van compartir tots dos, que es diu Maria i jo, i ha guanyat el, aquest primer premi nacional del Còmic de Catalunya. Uh -huh. És un premi que, a més a més, té 18.000 euros de... Ah, mos, Està dotat amb 18.000 euros, que ja són calés, I, i que li donaran el dia 25 d'octubre al Teatre Cursal de Manresa. La veritat és que ens n'alegrem moltíssim. Molt bé, tant, perquè Gallardo, a més a més, és un professional que fa moltíssims anys que es deia que el món de la historieta aquí a Espanya. Uh -huh. Ens n'alegrem, ens n'alegrem. Més coses, què més portem? X Campus... Una nova sèrie d'X-Men. Ara, uh, però no produïda per Mavere, sinó produïda per Panini Comics. Ah. No sé si recordes un volum de La Vez no", que deia La Beth no Saudade. Sí, que ha fet a Europa, diguéssim. Ah, exacte. Uh -huh. Doncs ara volen posar-s'hi ja una mica més seriosament. Volen que això decidi ser històries concretes o uh, casos molt excepcionals, novel·les gràfiques i visions personals als autors europeus per agafar una certa regularitat. I és que des del mes d'abril que es va presentar a França ja aquest X-Campus. La veritat és que la notícia no ha arribat aquí. No, no, no, no. no. Jo m'he enterat, ja et que eh, avui i sí, aquesta setmana mateixa, de rebot. Doncs és una reinterpretació dels X-Men dirigida a un públic jove, una mica el que vam voler fer amb la versió manga dels X-Men, sí. doncs interpretada una mica a l'europea. La, uh, la feina de Panini Comics farà un col·lectiu que es diu Red Whale, que són els autors italians que ja han treballat per la Disney i amb sèries com Witch, i el X Campus es publicarà de moment a França, en quatre àlbums, que són àlbums rotllo prestigi, per dir-ho així. Uh -huh. o sigui, serien com vuit còmics dels estàndards de 24 pàgines. Si té èxit, es publicarà aquí a Espanya, i la veritat que no m'estranyaria, perquè realment ja els italians ja han fet diverses obres d'aquestes adaptacions de, de personatges Marvel. Tenim, per exemple, un inèdit a Espanya, és un Spider man i el segreto del vetro, diria que vol dir el secret del, del voltor, però no, no hi posaré mm. pas amb el foc. O un Daredevil Capitán América, doble muerte, que aquest sí que publicar va a Espanya, de... i a la vez no se'l també. I com que es veu que estan tinguent cert èxit, doncs la veritat és que sembla que la cosa s'anima. Mm. A més a més, està anunciat un projecte molt interessant que jo encara no he vist. Bé, se'n veu una pàgina que es pot consultar a internet, que és un àlbum on Milo Manara dibuixarà una història protagonitzada pels personatges femenins dels X-Men. Ui, Promets això, eh? M'encantaria. Ja. M'encantaria. O sigui... És que... En fi, és el somni de molts... Eh... M'acabo de colar la secció aquí del, del company de la paixera, fotent la trola del segle, segurament, sí. perquè no crec mai, mai, que Manara arribi a dibuixar un còmic amb els protagonistes dels X-Men. Però, bueno, seria genial, no? Ja és el somni nocturn de molts votos mm. de còmics, eh? Ja ho he jo. Qui diu somni sí, diu produció, aquí. Bé, uh, AFA... Sí. <laughs> Deixa'm el okay, que ara Jo també porto una mala notícia i és també que Michael Turner, uh -huh. un gran dibuixant, ha mort la setmana passada, el 27 de juny. Avui ten tenim dia de difunts, eh? És la veritat desastre. és que, home, Michael Turner tenia 37 anys i es va fer famós per les espectaculars dones que dibuixava. Era uh -huh. el prototípic dibuixant d'imaig, que feia unes noies espectaculars, i ningú té gaire clar de què anava en els seus còmics, però tampoc em sembla que ningú ningú interessés gaire. Uh, es va autopublicar un còmic que es deia Fàtom, que era d'una noia que anava en biquini. Uh -huh. I si algú em pot explicar alguna cosa més d'aquesta sèrie, ha, doncs hi... pot fer-ho, <ríe> perquè jo... <ríe> Hi havia una espècie d'éssers que vivien al mar i ell prenia contacte. I després hi havia dues que estaven barallades. Uh -huh. I ell, ell anava amb bikini sempre, jo... perquè clar, estava bé al mar. Al mar, sí. Ja Ay, està? Fantàstic. Sí. No tenia gaire més la veritat. Però eh, tampoc vaig fer la sèrie completa uns quants números. Uh -huh. Ho sento, perdó, demano disculpes. Doncs l'home eh, eh, tenia càncer d'ossos. Ja l'hi van diagnosticar l'any 2000 i la veritat és que lamentem molt la seva pèrdua perquè és un d'aquests autors que ha ajudat a popularitzar una mica el I món dels, dels còmics. Doncs mala notícia. Mala notícia. Però encara ens queda temps per donar alguna notícia positiva? Sí, i tant, i tant. Sí, ens sí. queda temps? Perfecte, perquè s'ha presentat... Queda un minut secció, et queda. Es va inaugurar el dia 19 de juny a Barcelona, a la Galeria Montcada, que està al carrer Moncada... Mm l'exposició 30 herois que és que on s'hi podran veure 30 personatges clàssics del còmic i d'altres mitjans recreats per 30 il·lustradors contemporanis uh, la mostra estarà oberta dimarts a dissabte i fins al 16 de jovi els podrà visitar la veritat és que a mi em té molt intrigat uh -huh. la va inaugurar fa molt poquet i encara no hi he pogut anar però és una cosa que m'agradaria veure ja aniràs? sí, ja aniré si... i us faré una crònica ja, ens una mica: una mini Molt bé. Uh, ja estem ja estem? Te pregunto. Ah, no, Carlos Jiménez, un altre premi. Ah, un digui, altre gra... 30 segons, Carlos queda. Jiménez, que és un altre autor de còmic que a mi m'encanta, tant o més que Gallardo, diré que més i tot, la veritat, doncs li han donat els 17ens Premi Historià, que són uns premis que otorga una, una, la Generalitat Valenciana i que la veritat està molt bé que uh -huh. ja vagin pel número 17. Ens alegrem moltíssim i viurean el dia 5 de juli a les la 3.45 del vespre i Carlos Jiménez es mereix això i més perquè és un dels grans historietistes espanyols. Molt bé, perfecte. I ara sí que acabem amb els còmics. D'aquí 15 dies ens retrobem, ara. Amb... D'aquí 15 dies. L'últim programa de la temporada. Val. Eh? Uh, la setmana que ve tindrem l'Antoni Guiral, farà l'última col·laboració de la temporada també, ja ha ja, convidat en eh? Escolta. es van anar acabant tot de cop i volta. Bé, nosaltres, això sí, la setmana que ve i tornarem a ser. Uh, Jacint, fins la setmana que ve ens retrobem. Fins la setmana que ve. Fins aquí 15 dies. Fins aquí 15 dies. Jo també l'Ignasi Arbat uh, la setmana que ve i us deixem amb una de les cançons a la banda sonora de la pel·lícula Wall-E. Eh? Uh, Down to Earth i canta Peter Gabriel. Doncs amb ell ens acomiadem. Bona nit. Your feet have been bound By what gravity brings